Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Dr. Felvinci Katalin egyetemi docens, az ELTE Pszichológiai Intézetének vezetője, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kardékán helyettese, és még egy ELTE Pszichológiai doktoriskola Iskola téma vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Hát. Jó napot kívánok! Nem hát, marag, rögtön egy rövid korrekció. Igen? Jel nem a Pszichológiai Intézetnek nem én vagyok a vezetője, de egyébként az összes többi. Renn, az az összes, többi összes többi viszont stimmel? Mert hogy pont azt szeretném öntől kérdezni, hogy mivel azt hiszem, hogy rendkívül sok projektről, illetve témájáról, a szakmájáról kérdezni fogják a kollégák, hogy az ember ezek mögött a címek mögött, ezek mögött a tevékenységek mögött, az ember mikor dönti el, hogy mondjuk az életét pszichológiának, pedagógiának szenteli. Tehát mi ez a belső motiváció? Vagy önnel inkább úgy kérdezem, hogy hogyan történt meg. Emlékszik-e arra a helyzetre, amikor azt mondta magának, hogy elhatároztam édesapám, hogy pszichológus leszek. <gül> <gül> hát erre, erre így nem tudnék pontosan visszaemlékezni, de mondjuk ehhez egy vicces történetem lenne. Én a verespáni gimnáziumba jártam, és uh, talán másodikos lehettem, amikor ott volt egy ilyen ifjúsági klubszerűség a veres Gimnáziumban, aminek uh, én talán a titkára lehettem, uh -huh. és uh, hát ott valami ilyen függelemsértést uh, követtünk el, mert a barátaimmal, uh, azzal egy hétvégén egy ilyen hát magánbulit szerveztünk mi ebben az ifjúsági klubban, ami hát sajnálatos módon kitudódott, és hétfőn mindannyiunkat magához rendelt az iskolának az igazgatója, és ott hát válogatott szemlehányásokban részesültünk. Majd ezt követően elkövetkezett talán az első fél év vége, amikor is én nekem fizikából sikerült egy elégséges osztályzatot abszolválnom. És hát ez az én korábbi tanulmány eredményeimhez képest egy meglepő fejlemény volt az édesanyjámat berendelte az osztályszörnököm, és hát meglehetősen pessimista prognózist fogalmazott meg az én továbbtanulási lehetőségeimről. És akkor én azt mondtam, hogy na jó, hát akkor egyfelől évvégén kitűnő leszek, másfelől pedig az időtájt a pszichológia szakra való bekerülés egyéb hasonlóan ahhoz, ahogy ez manapság is van, hát az azért egy meglehetősen nagy erőpróba volt és akkor én eh, keményen elhatároztam, hogy én a legnehezebbet is meg fogom próbálni. Aha. Tehát, hogy ez a, a történet, ez inkább egy kicsit, tehát hogy itt, itt most mondjuk nem a, a személyes elköteleződés, ami ebben megnyilvánul, hanem azt mondtam, hogy én megcsinálom azt is, amit hát hogy a, az akkori előjáróim vagy feljebb alóim nem gondolták volna, hogy képes leszek megcsinálni. De hm. hát természetesen volt azért emellett nyilván személyes elköteleződés is. Mert hogy biztos voltak olyan döntéshelyzetek, olyan fordulópontok, amikor döntenie kellett, hogy dönteni lehetett, hogy tovább megye. Hát igen, a, tehát az, hogy egyáltalán, hogy ezen a területen kezdek el tájékozódni meg tanulni, az valóban az volt, hogy úgy érdekelt, hogy mitől működnek úgy az emberek, ahogy működnek. Hm. Tehát, hogy, hogy nem, tudom, nem, nem tudnám megmondani, hogy ez miért merült föl bennem, hogy, hogy ez izgalmas lehet, de ez volt. Erre mai napig emlékszem, hogy ez a kérdés, ez nagyon erősen foglalkozhatott, hogy vajon miért működnek úgy az emberek, ahogy működnek. De egyébként ennyi év tapasztalat, ennyi évtized tapasztalat, meg ennyi szintere ennek, ennek a tudománynak után. Igaz, lelkéle tudnám mondani, hogy közebb jutott ehhez a kérdéshez? Hát a kérdéshez biztos a, válaszhoz. a válasz. A igen, elnézést. Hát azt hiszem, hogy valamennyire valamennyivel talán közelebb jutottam, nem gondolnám, hogy meg tudnám precízen mondani, hogy miért működnek úgy az emberek. Azt viszont egyre egyértelműbben látom, hogyha lehet ilyet mondani, hogy hogy kicsit kényszerpályán mozgunk, tehát hogyha adott pillanatban úgy gondolnánk, hogy van más döntési lehetőségünk uh -huh. viselkedni, máshogy gondolkodni, másképpen reagálni, akkor másképpen is reagálnánk, mert hogy az embert valamilyen fajta ilyen gazdaságosság vezérli, és hogy ö, pszichológiai értelem Mármint a ö, ö, ez nagyon érti. fontos, amit mond, szerintem ezért próbálom megérteni, hogy biztos úgy értsem, ahogy ön mondja, Pszichológiai értelemben vett gazdaságosság alatt mit ért, ami kifizetődő és nem pénzben? Ami a legkisebb pszichológiai erőfeszítést kívánja tőlünk, azt, vagy amire, tehát ami a legkisebb pszichológiai erőfeszítést kívánja tőlünk, azt fogjuk tenni. Uh -huh. Azért változtatunk nehezen az életünkön, például, mert az egy nagy pszichológiai befektetés lenne. Azért változtatunk csak akkor, amikor már nincs más lehetőség. Amikor és jön a krízis, haját, mondjuk? Jár az adott módon történő viselkedés, mert akkor, akkor tudunk eljutni odáig, hogy, hogy már túl nagy ára van, pszichológiai értelemben túl nagy ára van a jelenleg folytatott viselkedésünknek. De miért félünk a, a, a pszichológiai erőfeszítés befektetésétől? Én nem tudom, hogy félünk-e, de minden esetre nagyon intenzíven megérjük az akadályait annak, hogy másképpen viselkedjünk, mint ahogyan az eddigiekben viselkedtünk. Tehát nagyon, nagyon nagy költsége van ennek, tehát annyi mindenen kell változtatni, hogy a magunkról gondolkodunk, a világról, a kapcsolatainkról, az értékeinkről a vágyainkról, tehát, hogy ez mind, hogyha ha valamin változtatunk, akkor tulajdonképpen ezt az egész készletet meg kell változtatnunk. Ezt és az ez az miért nem költséges? Akkor nem jó kifejezés, miért félünk tőle, és <gül> csak valami mással. Én én azért mondom, hogy költséges, tehát, hogy túl sok energiát kíván meg tőlünk. Tehát a. a, a, a ezért vagyunk hajlandóak tulajdonképpen bele süllyedni, merevedni, beleszokni a rosszba, mert hogy az bizonyos értelemben kevésbé költséges. De amíg a sporttal kapcsolatban átlátja a pszichét tényleg azt, hogy a befektetett energia, ami abban a pillanatban mondjuk fárasztó is izomlázan van, és különben is elegen van az egész napból, mert esett az eső, de hosszú távon megtérítődik. Tehát a sporttal kapcsolatban tényleg egy közös felismerésünk van azzal kapcsolatban, hogy az út jó, Ugyanúgy hogyan lehetséges, hogy ezt a saját pszichés izomlázunkat meg akarjuk spórolni? Hát nyilván a sporttal is azért úgy van, hogy kicsi, kis lépésekben tudunk előre haladni, meg hogy, hogy nagy elszánás kell. Tehát, hogyha az ember sokáig fontolgatja, hogy valamin változtat, és ezen sokat gondolkodik, és gondolati síkon lejátsza, hogy milyen is leszek én, hogyha majd nem ilyen leszek. Hm milyen leszek akkor, milyenek lesznek a kapcsolataim. Tehát nyilván ehhez is egyfajta gondolati rákészülés nagyon előhangolása, hogyan ezt még szokták mondani, szükséges, hogy változtatni tudjunk. És hát, hogy ugye hirtelennyében valamilyen más szemszögből tudunk önmagunkra rátekinteni. Eddig azt hittem magamról, hogy milyen vagyok, perspektívát tudok váltani valamilyen oknál fogva, és el tudom képzelni magamat milyennek. Cél lehet az egyébként, hogy most tényleg valamilyen találtam el a sport analógiára, uh -huh. hogy ahogyan a sport mintájára időnként ugye vannak a heti kétszeri kisebb edzések, aztán vannak a nagyobb túrák, vagy kirándulások, vagy távok teljesítése. Hogy mondjuk hetente többször, vagy bizonyos időszakonként direkt megkísértsem magam, hogy egy picit kimozduljak a komfortzónámból, a pszichis komfortzónámból. Uh... Nyilván erre van lehetőség, ugye ez, ez merőben azon múlik, hogy, hogy milyen jellegű impulzusok érik az embert, meg hogy a mindennapjaival mennyire elégedett, vagy mennyire szeretne a mindennapjain változtatni, vagy mennyire érzi azt a mindennapjaival kapcsolatban, hogy, hogy fárasztó módon ismétlődik, és semmilyen fajta élvezetet vagy örömet nem nyújt az ő számára. Mm -hmm. Tehát az ember akkor ö, változtat, amikor, ö, amikor a megléző ö, rutinok, azok már ö, nem jelentenek neki ö, örömet. Tehát ezért mindannyian a boldogságunkat keressük. É, vagy hát majdnem mindannyian, néhányan nem, de azért általában... A Tehát általában fontos tud lenni ez az embernek, igen. Meg a jól keressük, és abban az esetben, hogyha úgy látjuk, hogy a, hogy a jól már a szikálya sincsen meg, Hogyha azt mondjuk, azt ki tudjuk mondani, hogy nincs öröm az életemben. Az mondjuk erősen motivál arra, hogy valamerre forduljunk, és segítséget keresünk, és kimozduljunk a konfortzónánkból. Pszichológiai doktori iskola témavezetőjeként a diáke megelepik-e önt nagyon újszerű felvetésekkel, nagyon új meglátásokkal? Milyen emlékszik az elmúlt évekből, amire azt mondta, hogy aha! Hát az a helyzet, hogy mert hogy egy picit csalódást fogok okozni, de a doktori iskolában a hallgatók általában úgy jelentkeznek, hogy tudják, hogy a különböző kollégák azok milyen témakörökben tudnak nekik valamilyen fajta Segítséget, vagy kibontakozási lehetőséget adni. És ebből adó dolog, hát ugye azért mi nagyon nagy mértékben meghatározunk, hogy egyáltalán mit azok a tématerületek, ahol mi úgy gondoljuk, uh -huh. hogy, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy segítsük a hallgatóinkat. Tehát, uh -huh. hogy ezzel együtt természetesen lehet az, hogy valaki... Ki ugye milyen oknál fogva, akár személyes rokon szemben, vagy valamilyen előadás megkereszi megkeresi az embert azzal a témával, amit ő nem főként ajánlana, és úgy fogadja el az ember a hallgatót. De hát valójában azért, azért a hallgatók azok egy, egy lehetséges kínálatból választhatnak. Mm. És o hát most egy nem atomfizikát tanítunk, <gül> ami ezért, hogy mondjam, ilyen. Színbe markolóan drámai hígonságok, amikor úgy gondolná az ember, hogy megváltozna a világ. Ez, hát legalábbis az én praxisomban viszonylag ritkán fordul elő, mondhatni nem fordul el az én Igen, ezért kapta meg most é. a szememet pont, ahogyan mondtam, hogy ön mi, mi, mi, tehát milyen témákban dolgozik, hogy vajon? Tehát hát ezt most ö, megkérdeztem. Igen? Én, én, amilyen témákban én szoktam ajánlani lehetőséget, az az egyik, ez az, az társadalmi társadalompolitikáknak az értékelésre uh -huh. és monitorozása vagy szakpolitikáknak az értékelése és monitorozása. Ez ugye azt jelenti, hogy nem a... a, a ugye a magyar nyelvben ez ilyen zavarbejtő, mert a pártpolitikát, meg a parlamentben zajló politizálást, és azt, amikor egy szakterületnek a, a kívánatos fejlődési irányvonalát akarjuk kifejleszteni, azt mind, mind a két területet politika szóval illetjük, de az angol az ilyen értelemben kegyelmesebb... <tos> Bocsánat, mert, hogy az első esetben az angol a politik kifejezést használja, a második esetben pedig a policij. És uh -huh. hát én az ilyen polici vagyok érdekel. És én ebben ajánlok, általában lehetőséget a hallgatóknak, általában népegészségügyi kérdésekben, például most az egyik a, egyik doktori hallgatom, vagy aki nálam írja a diszertációját, ő az egészséges és aktív öregedés hmm. foglalkozik, rendkívül aktuális tematikai Magyarország demográfiai viszonyait ismerve. Van olyan hallgatóm, aki a fiátyai betegek gyerekeinek az életlehetőségeivel, meg fejlődési lehetőségeivel foglalkozik. Tehát egy kicsit egy ilyen... Én szeretem magamat ilyen interfész közvetítő pozícióban látni, hogy az, hogy a, a tudományos kutatás az milyen módon, hát hogy mondjam, hasznosítható a napi traxisban. És ez hát van olyan hallgató, aki mondjuk kifejezetten, hogy az ősz főakívszerekkel kapcsolatban érdeklődik, és abból akar írni mm -hmm. a dolgozatot. Úgyhogy hát ilyesmit ilyenek azok, amikkel én adok, amit foglalkozom és az én szívemhez legközelebb egyébként ez a szakpolitika értékelése, tematika áll. Biztos vagyok abban, hogy a következő napokban erről részletesen lesz szó, mert hogy tudom is, hogy hogyan készülnek a kollégák. Egy pillanatra a tegnaphoz hat kanyarodjak vissza, mert hogy azért órákon keresztül az lüktetetben bennem az, amiről beszélgettünk, mert hogy a, a, magamnak tettem fel azt a kérdésével, hogy miért ragadtam én rá annyira a, erre a témára, és rádöbentem, hogy, hogy Azért, mert hogy, mert hogy valahogyan azzal kapcsolatban, hogy tegnap abban hatjuk a beszélgetést, én azt gondolom, hogy azért az ember felelős önmaga is azért, hogy mennyire ragadhat bele egy helyzetbe, és hogy mennyire, nem is tudom mi az önismeret, vagy önreflexióval rendelkezik, ahhoz, hogy mm. észrevegyem, amikor megtörténik vele. Sőt, lehetségesnek tartom egyébként, úgy ahogy a, a sport már megint, hogy lehet edzeni ezt a fajta képességünket, ami, ami a változásra akkor képesített bennünket, amikor gond van, mert nem kell nyilván éjjel-nappal azon gondolkozni, hogy siérjünk-e, vagy ugrálunk egy helikopterből. És egy nagyon fontos, vagy kulcskedésnek látom én azt, hogy tudatosan időről időre akarjunk kilépni a konfortzónából. Le legyen ennek akármilyen finom lágy variációja. Csak az a kérdés, hogy mondjuk A-ból B-be én most például Budakeszről, mondjuk Telkibe nem úgy mentem, hanem így mentem. Hü -hü. Nem így döntök, hanem úgy döntök. Hü -hü. Vagy úgy döntök, hogy kipróbálok most például egy másik fajta karatág. Mellett a kung-fut, tehát most mondok ilyeneket. Hü -hü. Hü -hü. Eh, hadd ragadjam én meg azt az elemét a felvezetésének, amikor azon ismeretről és az önreflexióról beszélt, mert azt hiszem, hogy ez, ez, tulajdonképpen ez az, amit én gondolom, hogy talán gyakorolnunk kellene, hogy jön lenni ennek a kultúrája, jelen minden napjainkban, és hogy én hogy, hogy közkeleti félreértéseket jól lenne eloszlatni például, hogy az önismeret, az nem azt jelenti, hogy egy uh, tulajdonos előszakért tudok állítani önmagamról. Igen. Mert hogy ugye ez, az önismeret ez egy dinamikus dolog, és az uh, önismeretre tulajdonképpen a társas kapcsolatainkban, a társas interakcióink során tudunk szertenni. É, és uh, ez, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy felismerjük-e felismerjük -e a saját viselkedésünket, saját reakcióinkat, felismerik-e, hogy ugyanazokba a szabdákba sétálunk bele, vagy ugyanazokat a mintákat ismételjük az életünkben, vagy képesek vagyunk valahol megállítani ezt a mintaismétlési, hát hogy mondjam, praktikusunkat, és azt mondjuk, hogy, hogy tudunk picikéket változni. És ez még egy, ezt tegnap elfelejtettem mondani, és ez egy nagyon fontos, hogy a, hogyha a változás során valami olyasmit célt tűzünk magunk elé, ami a jelenlegi napi praktikusunktól kényelmi távolságra van. Uh -huh. akkor ez a változás az élhetőleg nem fog be, uh, bekövetkezni, mert, uh, mert, uh, egy, mert az irrealis elvárások azok szükségképpen kudászokat fognak termelni. De amikor azt mondja, hogy elvárások, uh -huh. akkor ez is feltételez egy önismeretet, amikor egészen pontosan be tudom mérni a határaimat Aztán. és előnyeimet. Hát meg azt is meg tudom ítélni, hogy ha, ha az életben soha nem futottam, akkor reális-e, hogy elinduljak a, a, az év augusztusi maratonon. Uh -huh. Tehát, hogy uh, ugye hogyha olyat, és ez minden tekintetben az attitűdök változásánál, a viselkedés változásánál egyaránt lehet tapasztalni, hogyha nagyon nagyot várunk el önmagunktól vagy egymástól, akkor az a változás barantáltan nem fog bekövetkezni. Hmm. Mert illetőleg egy fontos dolog, amit hát hogy nem rögzíteni lehet, hogy persze vannak olyan pillanatok, vagy olyan csodás, megvilágosabb az embernek, amikor, amikor hirtelen, ahogy ezt tegnap is mondtam, másként tudok önmagamba tekinteni, és ezt a kezdődően a tegnapi működésen, az lehet tőlem nagyon idegen. És ezért egy újfajta működés, le tudok vezetni. Tehát a változásnak sokféle formája képzelhető el. De általában, amit igazán elszeret, tehát hogyha van valami külső agencia is, ami közben működik egy változás előmozdításában, aztán mindig nagyon figyelni kell, hogy ez ne, ö, ö, hát igen, ne legyen színvénnyi távolságra attól, ami az embernek a napi praxis. Akár a pszichológiai munkában, akár a drogügyben a közösségnek, a helyi közösségnek milyen szerepe van, mert ezt nem mindenki egyértelmű értékeli van, aki azt mondja, hogy a helyi közösség beleárthatszol. Szóval hallottam olyan vélekedést, aki óvott egy kicsit attól, hogy, hogy itt fontoskodjon a helyi közösség, és hát más szempontból meg nagyon sokan úgy vannak, és talán magamat is ide sorolom, hogy, hogy a helyi közösségnek prioritás, hogy nagyon fontos szerepet tudunk. Na, de hát hogy van ön ez egy szakterületnek, vagy két szakterületnek az hát... gazdája, kintismerője. Most mondjuk ebben, hogyha a helyi közösség szerepéről beszélünk, akkor elsősorban ez a kábítószerű területén végzett tevékenység, ami szerintem leginkább szóba jöhet, vagy leginkább releváns. Én is egyébként úgy gondolom, hogy a helyi közösségnek meghatározó szerepe van általában, hogy a, polgá a polgároknak a jól léte uh -huh. életminősége szempontjából és a szerhasználat, meg a szerhasználók, azok nagyon gyakran úgy tűnnek fel a, a polgárok, vagy a, a szomszédság, vagy a helyi közösség szemében, hogy azok tulajdonképpen szétrolkodják az életüket. Uh -huh. és életüket. És kevésbé gondolják azt az emberek, hogy nekik uh, feladatuk lehetne, tulajdonképpen a saját személyes jólétüket uh, szolgálják azáltal, hogyha ö, ö, aktívan részt vesznek ebben, teret engednek annak, hogy szolgáltatások legyenek, tehát, hogyha felelősséget vállalnak, esetleg ez egy joghasználó embertársaikért is. Egy pillanat, csak a kicsen félbe, hogy volt nekünk a lakóhelyemen Újpalotán egy ilyen civil egyesületünk még a rendszerváltás előtt már akkor, és egyszer a drogot tűztük ki témának, először is szóltak a hivatalok, hogy ne így nevezzük. Hát már ez egy kicsit furcsa volt. Hát talán szerek, vagy valami, nem emlékszem, de valamilyen kicsit elterelő, egy kicsit, még nem volt ennyire napirenden. Hát maga a szer az igen, már mint a bódítás, vagy a, mert ez az új. A környékén levő kisérdő az tele volt ezekkel a nejlonzacskókal, tehát a szípuzás uh -huh. már egy nagyon már, már talán túl is volt a hullámhegyen, de hát valahogy a közvéleményben még ez ilyen szégyenletes volt. De az volt az egyik legmegdöntőbb, amikor az egyik kollégánk fölállt és a, a vendégnek, aki egy specialista volt, egy fiatal ember, azt mondta, hogy azt mondja meg nekem, ha én szembe találkozom egy drogossal, mit tegyek? És igazából az a, azt hiszem, hogy ez máig is egy nagyon fontos kérdésünk. Sokat van erről szó, de nem biztos, hogy a köznapi embernek annak evidens hirtelen adódó jó lépései? Hát, igen, ez valószínű, hogy a hétköznapi embernek nincsenek hirtelen adódó és főképpen jó lépései, meg az sem biztos, hogy felismeri, hogy egy használóval sobor felösszeőtt a bal vagy a jó szerencse. Tehát azt én régebben is szerettem mondani, hogy az egy tévedés, hogy a, a droghasználót azt uh, szabad szemmel ellenszélben is felismerjük, mert nem így szélszerűen is mondjuk fel. Uh, Há, vagy a végletes esetekben? egy esetleg. olyan csoportja, akit felismerünk, mert a, elsősorban az úgynevezett uh, szociálisan hátrányos helyzetű marginalizált felhasználókat uh -huh. persze felismerjük azért, mert olyan életminőséget hordoz, ami Igen, külsődlegesen is már Így van, így van. De hogy azt gondolom, hogy akkor, amikor a közösség szerepéről beszélünk, mondjuk egy ilyen jellegű probléma kezelésében, akkor nem elsősorban az a kérdés, hogy az egyén, amikor a parkban szembe találkozik egy droghasználóval, az mit csináljon, hanem hogy legyen valami, tehát a közbeszédben valahogyan jelenjen meg, Egyáltalán az, hogy, hogy van olyan, hogy szerhasználat, hogy kinek milyen felelőssége lehet ezzel kapcsolatban, milyen intézmények vannak, hogy, hogy, hát, hogy, hogy legyen például nyelvi készletünk uh -huh. ennek a problémának a megjelenítésére. És e tekintetben még a 2000-es évek elején, amikor Magyarországnak az első nemzeti jobb elfogadásra került, akkor eh, ott mi létrehoztunk egy olyan eh, képződményt, amit úgy hívtak, hogy Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. És ezek a Kábítószerügyi Egyezhető Fórumok, ezek tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a helyi közösségben próbáltak szerveződni, annak érdekében, hogy a Kábítószer problémára arra megfelelőképpen tudjanak az egyének, a szervezetek, a pedagógusok, a szociális ellátórendszer, az egészségügyi ellátórendszer, talán a civilek azért, is. Ugyan... Talán a civilek is. És abszolút. Abszolút, mert hogy azért Magyarországon azt tudni kell, hogy a kábítószer probléma kezelésében aktív szakembereknek a meghatározó többsége civil szervezetnél dolgozik. Jó, ja, Istenem ez egy külön téma lehetne, hogy miért ez a gyakorlat, de, de, de nagyon van. Ez gondolod. a pontosabb szolgáltatásokat azokat a civileknek aha, de, az, de ez azt jelenti, jól értem, hogy ez kisfalvakban, városokban, városrészekben is tulajdonképpen ilyen kis koalíciók létrehozhatók kellene, hogy lehessen, legyenek, vagy hogy ez mennyire gyakorlat? Hát igen, a, hogy ez most ma, manapság mennyire élő gyakorlat, ezt egy picit nehezebben tudom megmondani. Egyébként ez, az én, hogy mondjam, ez, ez, a, ez a képződmény, a Kábítószerügyi Egyesztető Fórum ez továbbra is létezik? Akkor, amikor mi ezt elkezdtük, hogy milyen fejleszteni, létrehozni és egyáltalán feltételeket teremteni, hogy ezek létrejöhessenek, akkor ezt elsősorban a 25 ezer főnél nagyobb, nagyobb városokra. Uh -huh. És ennek nem az volt az oka, hogy nem gondoltuk volna, hogy a falvakban vagy a kisebb városokban ennek ne lenne jelentősége, de hát akkoriban még pláne lehetett mondani, hogy a kábítószer használat az, az jellemző módon városi. A városi az közegben megjelenő probléma. És tehát, hogy mi akkor nagyon e, erősen meg voltunk arról győződve, sőt, mind a mai napig, mind azok, akik ezen dolgoztunk, arra erősen meg vagyunk győződve, hogy az ilyen jellegű társadalmi problémák kezelése az e, hatósági eszközökkel meg felülről irányított módon nem tud megvalósulni, hiszen a legtöbb szolgáltatás csak akkor tud megjelenni, akár civil működteti, akár állami szerepünk működteti, hogyha a helyi e, lakosság e, ahhoz tud viszonyulni, tehát fontosnak tartja, látja az előnyeit, nem úgy értő, hogy felülről akarják boldogítani, hanem bizonyos értelenben egy aluljokra jövő kezdeményezésként éli meg. Talán a felelősség azzal is megerősíthető, hogyha ha ő nem kirekesztőleg viselkedik, hanem valamilyen módon egy szolidaritás érzék párosul egy ilyen hirtelen látványal vagy egy észleléssel, és kere a megoldás keresésben talán ez egy felelősebb magatartást is hozhat. Hát igen, továbbá még azt szeretném mondani, hogy én azért azt nem állítanám, hogy a, a droghasználókkal való hogy együttélés, vagy így a, a szomszédságban egy több droghasználó van, az egy osztatlan boldogságot fog kiváltani az emberekből, de hogyha van egy olyan érzete az embereknek, hogy, hogy vannak működő beavatkozások, működő eszközök, Ehm, például, ugye erre szoktuk mondani, hogy az úgynevezett alacsony küsszedő vagy ártalomcsökkente beavatkozások, amik ugye hidat teremtenek uh -huh. szerhasználó, a problémás szerhasználó és az ellátórendszer között. Ez magyarán a leszokásnak egy ilyen elterelő e, ideit teremti meg? Hát e, nem de a leszokásnak, de minden esetre, hogy valahogy mederben tarthatóvá válik egy uh -huh. problematikus viselkedés. Uh -huh. Mert ugye az a beavatkozásnak nem az az elsődleges célja, hogy a leszokás irányában mozdítsa el a, a, az ügyfeleket vagy a klienseket, hanem inkább az, hogy egyáltalán kapcsolatot lehessen vele létesíteni. Értem. Jöjjön, hogy ne, ne csak abban a körben mozogjon, ahol a sors társaival van együtt, hanem valamilyen módon próbáljon meg, Üm, hát hogy milyen valami utat mutasson, vagy kezet nyítson neki abban, hogyha ha például a leszokást választja, akkor legyen előtte egy létező alternatíva. Igazából most azt kérdezném, hogy hogy áll most ez a helyzet, de ez, ez, már ez a, a társadalomnak a viszony a droghasználathoz, de ez nyilván nagyon komplikált. Inkább egy hát kicsit... vannak erre vonatkozó kutatások egyébként, és Igen. mi magunk is csináltunk itt erre vonatkozó kutatást. Nem tudom, hogy beleférem még az időben, hogy erről egy mondatoltam. Persze, mindenképpen olyan. nagyon fontos lenne uh, uh, a az én kiváló kolléganőmmel és barátnőmmel Baksi Borbálával dolgoztunk most már második alkalommal egy ilyen országos lakossági elvételen az adiktológiai problémákkal kapcsolatban, és amit ő egyébként már számos kutatást végzett ebben a témakörben 2002 óta folyamatosan. És ugye azt látjuk, hogy ilyenkor mindig szoktuk vizsgálni, hogy a társadalom képviselői tagjai, tehát a megkérdezettek, azok hogyan viszonyulnak különböző társadalmi csoportokhoz. Uh -huh. És mi az? ilyen társadalmi csoport, az ugye a droghasználó. És az a tapasztalatunk, hogy a droghasználók, azok mindig a legelutasítottabbak. Uh -huh. A legelutasítottabb társadalmi csoport Magyarországon. Tehát, hogyha az alkohol, az alkoholistával, a romával, a pszichiátriai problémával fizővel, a, nem tudom, még számos ilyen társadalmi csoportot tudnék fel, börtönviseltekkel hasonlítjuk össze, akkor is azt látjuk, hogy a dolghasználók azok, akik a leg, legfegnánsabb elutasítottságnak rendbenek idézőjelbetéve. Ennek nyilván van valami tippjük, hogy mi lehet az oka talán a beláthatatlanabb ö, ö, folyamat? Hát végeztünk ezzel, ezzel kapcsolatban is ilyen feltáró vizsgálatot, hogy megértsük, hogy vajon miért uh -huh. vélekedik így a lakosság, és hát ott ugye a kiszámíthatatlanság uh -huh. igen, igen, igen, egy egy ilyen szempont, és hát ami megint csak nem meglepő, hogy azért annak ellenére, hogy azért most már a magyar társadalomnak van egy mint egy 30 éves tapasztalata a a összefüggésben, tehát a rendszerváltás óta ez egy polgári jogot nyert probléma Magyarországon. Ezzel együtt azért ez még egy ismeretlen, és főképpen pedig, hogy hogyan tudom kezelni. Tehát erre vonatkozólag a emberének, nagyon ritkán van jó válasza és adekvát válasza, hogy hogyan tudom kezelni a problémát. Amit maga is mondott, hogyan reagáljak. Igen. Erre vonatkozólag nincsenek nincsenek jó gyakorlatlak, nincs közbeszéd, ez nem szerepel a közbeszédben, és ebből adódólag nagyon tanástalanok az emberek, hogy mit kell, mit kell csinálni, hogyan kell kezelni, hogyan kell viszonyulni, hogyan kell értelmezni. <Szorítan> Azt pontosan tudjuk, hogy egyre inkább nő azoknak a száma, akik valamilyen szert kipróbálnak, használnak. Aztán egyrészt ezeknek az embereknek függővé válik ezektől a szerektől, de mi történünk velük akkor, amikor szeretnének ebből kilépni, szeretnének leszokni? Hogy tud az ellátórendszer nekik segíteni? Hát lehet, hogy ez nem egy kis percet beszélgetős. Igen, nyilván ez egy kicsit ilyen ö, szélesre szabott kérdés, de valójában ö, egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen bárki kriminalizálva lesz attól, hogy mm. valamilyen szert használ, azt gondolom, hogy az rendszer, hát borzasztó nehéz helyzetben van, és akkor még nem beszéltünk a speciális eseteiről, hiszen mindenki egy, -egy speciális eset. Hát ugye számosoknál fogva nehéz, helyzetben az ellátórendszer, bár mondjuk szintén megvan, nem az ellátórendszernek a nehézsége az, ami az embert igazából foglalkoztatja, hanem sokkal inkább a rászorulónak az ellátatlansága, vagy a rászorulónak a problémái és a szükségletei, mert ugye hát ez a fontosabb, mint az, hogy az az működik vagy nem működik, de ez a kettő jelen esetben tényleg szorosan összekapcsolódik, és meglehetősen nehéz a helyzet, mert, mert ugye az adiktológus szakemberek azok azt szokták mondani, hogy optimális esetben egy úgynevezett ellátási piramissal találkozunk, vagyis hogy azok a programok, ami könnyen elérik a rászorulókat, megtalálják őket a szomszédságban, a helyi közösségekben, az utcán, a munkahelyeken, a különböző szintereken, ha úgy tetszik. Nos, hogy ezek, ezekből az alacsony szintű ellátásokból kellene nagyon soknak lennie, és aztán ahogyan haladunk, ugye a piramis, hogyha magunk elő képzeljük, akkor a következő szinteken tulajdonképpen egyre kisebb lefedettséggel vagy kapacitással kellene rendelkezni az ellátási modalitásoknak, mert, mert minden szint elvégzi a maga dolgát, és csak azokat küldi tovább, akik igazán rászorulnak. Na most hát Magyarországon nem igazán beszélhetünk arról, hogy itt lenne egy, egy működő ellátási piramis, mert hogy körülbelül minden ellátási modalitásból mondjuk ugyanannyian rendelkezésre, ez egy nagyon durva közelítés, mondok, és valószínűleg lehetne ezzel vitatkozni, de minden esetre az, alacsony, az ellátásnak a kevésbé specifikus szintjein lévő ellátók nincsenek elegen ahhoz, hogy felhajtó erőt képezzenek a következő szint számára, és a következő szint sem eléggé népes ahhoz, hogy a még inkább speciális ellátások számára megképezze a klientúrát, tehát ilyen értelemben nincs egy igazi, jó, jól kitalált, jól működő rendszer, amely becsatornázna a rászoruló klienseket. És nagyon igaza volt abban, amit mondott, hogy ezt a helyzetet még tovább nehezíti az is, hogy a kábítószerfogyasztás az ugye egy tiltott cselekmény, büntetendő cselekmény. Uh, és nem csak a terjesztés, hanem maga a fogyasztás és büntetendő cselekmény, tehát valóban, ha vala, és errezzel azért általában tisztában vannak az emberek, és ez kicsit az ilyen jellegű büntetéssel, uh, a fenyegetés, az így kell szokott abban az irányba hatni, hogy az emberek keressenek ellátást, mert nem bíznak abban, hogy az ő ottani megjelenésük az nem, nem válik nyilvánossá, nem válik tudattá. Úgyhogy... Hát igen, ez olyan mint egy önfeljelentés ebben a pillanatban, hogyha az ember nem bízik a rendszerben. Nem, nem, semmiképpen nem önfeljelentés. Nem, azt mondom, hogyha nem bízik a rendszerben, akkor tekintheti önfeljelentéstek ja, is. Igen, igen. Ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy a szolgáltatók, akik léteznek, azok nagyon egyértelműen kommunikálják, hogy ők semmilyen körülmények között nem szivárogtatják ki ezeket az információkat, tehát és ebben valóban meg is lehet bízni hogy a szociális ellátók, az egészségügyi ellátórendszerből nem fog kiszivárogni az információ a bűnöző szervek irányába. Tehát nyilvánvaló módon azért az emberekben van egy alapvető bizalmatlanság, kiváltképpen akkor, hogyha tudják, hogy egy törvénybe nem mint fégre, végre. Márpedig ezt tudják az emberek. Most ugye az, azok a szerek, amelyek nem feltétlenül minősülnek kábítószernek, amelyekről még nem tudjuk, hogy ebbe a kategóriába kell -e őket szólni, de ennek ellenére azért a pszichoaktív hatásuk, az nagyon hasonló lehet, hogy éppen még hatványozott lehet annak, mint amit a már ezértbe teszem bevált kábítószerek jelentenek. E, és hát ezekkel kapcsolatban egyébként a fogyasztót kevésbé terheli a büntetőjogi felelősség, ott a terjesztőnek van büntetőjogi felelőssége de ezen ezek, szereknek a, a, az intenzív fogyasztói, azok meg nagyon gyakran pontosan abba a társadalmi rétegből kerülnek ki, amelyik sem szívesen kerül semmilyen fajta ilyen, hát hogy mondjam, hatósággal, vagy úgy tudom, a mainstream intézményrendszerrel kapcsolatban. Tehát azért vannak a marginalizált, szociálisan kedvezőtlen élethelyzetben lévők, nem beszélünk a szegregátumokban élő emberekről akikben a legkevésbé szincsen jelen a készletés, hogy ők segítséget keressenek a probléma megoldására. Nyilván ugye azoknak lehet leginkább segíteni, akik magákkal szeretnék, hogy segítsenek a nekik, nem. tehát hogy Absolut. kívülről nem nagyon lehet senkit megváltani, hogy neki nincs rá igénye. Mi történik a, azokkal a nőkkel, akik ugyanilyen helyzetben vannak? Mert én azt tapasztalom, hogy valahogy a... Lányok meg a nők úgy a perifériára kerülnek ebből a szempontból, nem nagyon foglalkoznak velük külön, mert olyan, mintha ez a női létben nem nagyon férne bele, tehát maximum ők segítenek a társuknak, kirángatódni, vagy társfüggők válnak, de külön nem nagyon beszélünk arról, hogy pontosan ugyanebben ebben a helyzetben vannak, csak egy sor más következménye is van ennek a dolognak. Hát igen, én nem vagyok ugyanennek a, a női vonalnak egy kifejezett szakértője, hogy milyen specifikus szükségletek azok, amelyek a nők esetében megfogalmazódnak, de már nagyon régóta felmerült, hogy a, a drogpolitikáknak azoknak úgynevezett genderspecifikusnak kellene lenniük, és a beavatkozásoknak is genderspecifikusaknak kellene lenniük. Tehát, hogy az nagyon nem mindegy, hogy egy kértét vagy egy nőt látok el és hogy sajátos programok kellenek másfajta ködelítéskel, és egyáltalán másfajta társadalmi viszony övezi nyilván a női szerhasználót, mint a férfi szerhasználót. Ez akár csak az alkohol esetében, hogyha tekintjük, ott is egészen más a társadalmi viszonyulás a női alkoholistával, vagy az alkohol problémával küzdővel, összefüggésben, mint a férfi alkohol problémával küzdővel. És bizonyos periódusokban vannak is olyan speciális programok, most is zajlanak egyébként Magyarországon olyan speciális programok, amelyek kifejezetten a női szerhasználókat próbálják megszírozni, Kor korán sem olyan volumenben, mint amilyen volumenben erre szükség lenne mert, hogy ez egy, mert, mert a női szerepből, a nőri, a, abból, ahogyan a nőre a társadalom tekint, ahogyan a nő önmagára tekint, másfajta problémák jelentkeznek, és másfajta ellátási modalitások szüksége, szükségesek. Csak megemlíteném, hogy a, például a Kékpontnak még öt hát olyan 5 évvel, 5 évvel ezelőtt volt egy olyan programja a nyolcadik kerületben, amikor tűcsere csak csajoknak cinnel fogadták a női klienseket, mert hogy úgy gondolták, hogy azokon a napokon, amikor női nap van, akkor, euh, akkor tényleg el fognak élni azok, amik, akiknek szükségük van erre a segítségre, és sokkal inkább eljönnek, mint azokon a napokon, amikor ezek nem specifikusan az ő számukra voltak nyitottak. De olyan dolog még, mire, hogy bármi is belekezdenünk, amit feltétlenül el kéne mondani a hétről, mert ezt ez az utolsó alkalom, amit esetleg kihagytál, vagy úgy gondolod, hogy beszélni kéne róla. Hát nézd, az a helyzet, hogy, hogy minden, minden téma olyan, amiket a szembennek még lenne itt hozzá fűznie. Mint hogy tegnap is mondtam a kolléganődnek, hogy amit felvetett témát, hát arról mondjuk egy hétig lehetne beszélni. Uh -huh. Úgyhogy ne, most nem tudnék semmi olyasmit mondani, amit kifejezetten nem mondtam, és most muszáj lenne elmondani. Akkor egy egyszerű témával kezdenék. Egyszerű, ugyanakkor nagyon gyakori a közfelfogás gyakran szinonimaként használja a kábítószerfogyasztást és a függés fogalmát. Miközben Igen. ez gyakorlatilag két alapvetően eltérő történet, és tulajdonképpen uh -huh. úgy, úgy, hogy tulajdonképpen úgy, néha úgy is fogalmazzák, hogy néha a egyenesen követ. A függés. Szóval egy kicsit csinálnánk ebbe egy kis rendet, mert tulajdonképpen ebbe az értelmű szerintem egy csomó félreértés lehet az emberekben, és jó lenne egy rendet csinálni, hogy mikor beszélünk fogyasztásról és mikor beszélünk függésről. Uh -huh. hát ugye vannak különböző ilyen, ilyen kázi tudományosnak is tekinthető kategorizációk, amik ezeket ilyen uh -huh. euh, tehát fel, feltérképezik, azt, hogy van ugye az, a, van a kipróbáló, van a kísérletező használó, Igen. van a rekreációs használó, van a rendszeres használó, és van az úgynevezett kényszeres használó, uh -huh. és tulajdonképpen a kényszeres használatot szoktuk a függéssel azonosítani, uh -huh. amikor, hát ugye, hogyha ilyen, nagyon köznapján akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy nem én irányítom az életemet, hanem a Uh -huh. a függőséget okozó szer, vagy a függőséget okozó tevékenység az, ami irányítja az életemet. Uh -huh. Tehát a legfontosabb motiváció az az, hogy hozzájussak a szerhez, csinálhassam azt a tevékenységet, uh -huh. és azért fogalmazok így, mert hát ugye nem csak a, a kémiai anyagok teremtik meg a függőségnek az alapját, hanem vannak olyan viselkedési viselkedéses megnyilatkozások, amelyek szintén függőség, a függőség hogy milyen ismerveit viselik önmagukkal. Nagyon fontos, amit mondtál, és én is itt látom, mert ugye minden kábítószer önmagában mérgezés, tehát bármit lehet róla mondani, az egyébként nem az ember egészséget szolgálja, tehát erről bármit lehet mondani. De a másik sokkal fontosabb, és szerintem, hogy maga a függőség ilyen szempontból messze nem a kábítószerről szól, hanem bármi minden másról, minden olyan kényszeres dologról, amiben nem ural az ember saját magának. Azt hiszem a BTK úgy is fogalmaz valahol, hogy ilyen szempontból valamilyen módon a cselekvőképessége is bizonyos szempontból korlátozódik egy ilyen karakterében ugye nem vesszük észre, mert hogy a BTK, éppen a mostan hatályos BTK, semmilyen szempontból nem tesz különbséget a, a függő és nem függő használó között. De az az a korábbi szem... BTK, tehát Ez... 2013 július első előtti BTK, az ismerte ezt a különbségtételt, de a jelenlegi már nem, ezt nagyon gyakran és nagyon sokan kifogásolták is, okay. mert hogy valamilyen értelemben, hát egy ilyen körül um, körülménynek kellene, vagy lehetne éppen tekinteni a függő embernek a szerhasználatát, ami azért más motivációból fakad, mint mondjuk a rekreációs, vagy a kísérletező szerhasználónak a szerhasználata. Uh -huh de kétség kívül még korábbi BTK megfogalmazások azért azt a szempontot hordozták, amit említettél. Tehát, hogy nem feltétlenül Tehát szabad akaratból működnek úgy az emberek, hogy akarnak-e, ez azt jelenti, ugye? Hát ugye egyébként ez az egész kábítószer problémával összefüggésben ez egy nagyon fontos szempont, és még egy csomó még tudnánk nyilván sorolni egyéb viselkedésformákat, amiket a társadalom nagyon problematikusnak ítél. Uh -huh. És nagyon gyakran azt mondjuk, hogy ez merőben egy személyes morális döntés kérdése, hogy mit fogsz csinálni. Uh -huh. Holott jól tudjuk, hogy nem csak a. Tehát, hogy azért, mert valami nem genetikailag meghatározott, attól még nem jelenti azt, hogy ez az én személyes, önindította mozgásból fakadó döntésem, hogy egy adott módon viselkedek. Mm -hmm. Igen, igen. És azért fontos ez, mert önmagában az ilyenfajta kényszerműködéseknek is kevés az ismerete. Ott is mindig általában a kábítószer így juttatják el, és nagyon ritkán jelenik meg a munkamánia, vagy egyéb kapcsolatfüggés. Nem túl régen egy pár cikben olvasottam újra erről a történetről, aminél ugyanúgy nem arról szól a történet, hogy mintha azok az emberek szándékosan akarnának ilyenfajta bonyodalmakat a saját életében, Most próbáltam egyszerűbben fogalmazni. É, igen, <gül> De egyébként szóval akkor, amikor azt mondjuk, hogy az is fontos, hogy megkülönböztessük akár a kábítószertnél, akár már a viselkedési függőségek esetében is ezeket. illetve a viselkedési függőségek esetében nem nagyon beszélhetünk a rekreációs, meg a kísérletező Igen. használatra, mondjuk gondoljuk a munkafüggésre, mert hát ugye akkor az normálisan csinálom a feladatomat és kapok érte, Igen. hogyha kísérletező vagy rekreációs, munka viszonyban vagyok a munkával, Igen. De, hogy, de hogy ez azért is nagyon fontos ez a különbségtétel, mert mert hogy mert valóban fel kell ismernünk azt, hogy a a, a, hogy vannak társadalmi meghatározó tényezői ennek a Így viselkedésnek, van. meg számos egyéb meghatározó tényezője van, és ha befolyásolni szeretnénk, akkor ezekre mind tekintettel kell lennünk. Tehát ez, egy, ez a lényegi szempont, hogy ahhoz, hogy egy jelenséget befolyásolni legyek képes, ismernem uh -huh. kell, hogy mik azok a tényezők, amelyek a kialakulásához vezetnek. Volt még a felvetésem mert egy gondolat gondolatmenet, ugye az egyik a másikból következik, a fogyasztásból a függés, hogy ez mennyire okssági hogy következményi, vagy ez igazából. Nem biztos, hogy, hogy ez áll. Hát nézd, hogy ha soha nem próbálsz ki semmilyen szert, Persze. akkor nyilván nem lesz elfügg azzal hát. a szerrel összefüggésben. Igen. De az is egy, tehát ilyen értelemben az, hogy te valamilyen szerrel, valamilyen fajta bizony ilyen értelemben kialakítsál, és elkezdett használni, az elengedhetetlen feltétele annak, hogy függő, a, a függőségnek, hogyha lehet egyáltalán ilyen uh -huh. kicsit ironikusan fogalmazni. Igen. De az viszont egy abszolút tévedés, hogyha azt gondoljuk, hogy minden kísérletező vagy alkalmi használóból szükségképpen függő lesz. Ezt, ezt, ezt... Magyarországon tudjuk, hogy nagyon sokan próbálnak ki uh -huh. legális és illegális szereket, és ehhez képest mégiscsak a társadalomnak a töredéke, vagy a kipróbálóknak egy töredéke uh -huh. lesz problémás használó, és válik belőle függő. Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a általában a fiatalokat találja meg leghamarabb igazából ez a szer, az is, hogy érdekes, hogy miért pont inkább őket, ugyanakkor az igazán a fizetőképes kereslet az kicsit idősebb, tehát, ahol több pénz van, és nyilván a kriminalitás ezért is erősödik fel, hogy on Honnan próbálnak pénzt csinálni a gyerekek, ahonnan, ahonnan tudnak. Így van. Tehát, kicsit hát bőszer. ugye az epidemiológiai, tehát nagy mintán végzett, a kábítószer használat elterjedtségére vonatkozó kutatások azok egyértelműen bizonyítják, hogy ha mondjuk valaki 34 éves koráig nem kerül kapcsolatba valamilyen hmm. szerrel, akkor vélhetőleg erre már soha is nem fog sor kerülni. Persze szoktunk találni 60-on felüli hmm. belépőket is de azért jellemző módon uh -huh. ez a fiatalokra, fiatal felnőttekre jellemző viselkedési forma, igen. E És hát igen, nyilvánvaló módon a fizetőképes keresletnek is van jelentősége, és nem véletlen egyébként, hogy az úgynevezett ujtszöaktív szerek, vagy dizajner szerek, uh -huh. azok ebben a rizsági populációban nem is azt mondjuk, hogy rohamosan, de minden esetben uh, pregnánsan jelen vannak, uh -huh. mert hogy azért az azok, uh, az ára ezeknek a szereknek összehasonlítatottan alacsonyabb, mint a klasszikus kábítószerekén. Uh -huh. Igen. Igen, és hát ilyen szempontból az elmúlt időben is nagyon erőteljesen jelen van a mi életünkben, nagyon sok nyilatkozatot valahogy nem túl régen is, hogy már rossz szólt, Hát hogy... most minden esetre sokkal többet fogunk tudni majd az elkövetkezendő egy évben, uh -huh. mert egy csomó vizsgálat zajlik, illetőleg zajlott a közelmúltban, uh -huh. ami Hiatalok, másfelől pedig a felnőttek körében fogja ismét becsülni szigorú módszertani elvárásoknak megfelelően a szerhasználatnak az elterjedtségét. Uh -huh. Tehát ugye az iskáskorú gyermekek egészségmagatartása, az európai iskola vizsgálat, és az országos lakossági adatfelvétel az adiktológiai problémák témakörében mindez a három vizsgálat most meg fog valósulni, illetve megvalósult a az hát, Mi nagyon örülnénk, ha erről adhatnánk hírt, mert szerintünk igazából a hallgatóknak nagyon is sokat kéne ezekről a dolgokról tudni, mert amiről beszéltél még a hét elején is, hogy igenis erős előítélet veszik körül a kábítószerfogyasztásának, egy fontos eleme, hogy nagyon keveset is tudnak az emberek róla, viszont nagyon félnek tőle. Hm. Így, igaz, hm. így igaz, Hát abban az esetben, ha van érdeklődés, akkor természetesen örömmel ezekről a vizsgálatokról is. Lassan elfogyott az idő, egy rengeteg olyan kérdés lenne még, amit itten veled átbeszéltem, de gondoltam ennyi, azért most még ebből a témából még belefér, de mert van egy fontos utolsó kérdés, amit neked föl kell tenni. Hogy érezted Igen. magad velünk ezen a héten? Remekül. Remekül. Kifejezetten hálás vagyok az egész felbetésért és a megkeresésért, uh -huh. és ilyen kiválóan felkészült újságírókkal ha lehet ilyet mondani, magyar isten találkozik az ember, hogy csak gratulálni tudok. Én meg köszönöm a munkatársaim nevébe, és hát te is, hogyha van módot, hallgassod a civil és köszönöm szépen. Igyekszem. Fogunk azért még keresni máskor is, mert ez a téma szerintem elég hosszú idő, lesz. Köszönöm szépen, még egyszer. Oké, okay, köszönöm szépen, minden, ja, jó. szervus, minden jót. Igen, viszont jót.